Càpsules musicals amb Rafel Corbí i la música en català, avui amb Sílvia Ampolla. Presentar-la no caldria, naixota vos cantaré. Presentar-la no caldria, tan si plou com si fa bé si has com de dia, o quan est està Aquesta és una intèrpret que ens arriba des de les terres de l'Ebre. La seva activitat musical era un secret conegut amb aquestes terres del sud del nostre país, però fins ara, fins a finals de 2019, no es va decidir a gravar el seu primer àlbum en solitari, anomenat Olor de Terra, un compacte autoeditat de cançó, Folk. Es tracta d'un disc que repassa peces tradicionals de casa nostra i que té la col·laboració l'aval de Pep Jimeno, Botifarra i de Miquel Gil. Au, Conxita, que l'alba punta i has de sortir tot trotant. Calla en posta i ja t'esperen los chicuelos i la gent gran.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 La Sílvia Ampolla viu a Roquetes. De Roquetes vinc de Roquetes Baixa, com ella mateixa ens comentava des de fa un temps. Però ha viscut molt temps a l'Ampolla, per això el seu nom. Molt vinculada a les terres de l'Ebre, de mare roquetera i pare paulsenc, va néixer a Tortosa. I amb les cançons que ens porta des d'aquest àlbum, podríem saber que durant la Guerra Civil Espanyola va caure un globus a Mas d'en o que la Lubafe va volar al pont d'en utilitzant una dona com a blanc mòbil. dins d'aquest àlbum que ens presenta amb aquesta olor de terra, perquè així ens arriba portant-nos al bo i millor i reconeixent-nos nosaltres mateixos encara que siguin peces de l'altre costat de Catalunya, encara que no siguin de les nostres comarques, dels nostres comtats, de casa nostra, sabem que pertanyen també a tot l'ideari d'aquest país tan meravellós que és Catalunya, des de les terres de l'Ebre, amb aquesta olor de terra amb aquest folc que ens porta la Sílvia Empolla en les seves cançons i que considerem que una vegada i una altra els hem d'aprendre i els hem de compartir. Peces tradicionals o altres composicions que ens aporten David Monllau, Pau Puig, Sílvia Lluís, Clara Salvador i també doncs totes aquestes Nadales, Jotes de Ronda, Fandango Tortugí, Cançó del Globo, Patrona Honrada, La Font del Moro, etc. Nosaltres hem escoltat uns minuts de damunt i avall, també de Conxita de la Llet o La Font del Moro, Per què tal si us deixem, després d'haver-vos la presentat, amb una darrera peça que es diu Patrona Honrada. Així podeu descobrir la seva música, i vosaltres sabeu si us agrada. A mi, m'encanta. Es diu Sílvia Ampolla. Cerqueu-la. Patrona, ja en no sóc aquí, veieu lo que me'n demana. Doncs necessito un calamar d'aquests que a mi on fan falta. 38 o 39, que s'arrombo els 40. 30, oh, 30 o no, 39 que s'ha rampliga als 40 quan i toleta conformat pais la prova de la barca quan i